Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionnée par Christiane Rovière. Mon dieu, que que fâcheux, quelle tragédie, quelle mon mihin aikaan meidän Legendaarinen. Toinen lähetys tällä viikolla. Mitä teillä on jäänyt mennestä viikosta mieleen, noin niinku uutisrintamalta? Mm. Ei mitään. <tum> Timotea? <tum> Timotea Mikkonen kuoli, ja mä mietin taas, että kuka sitä... No, työtä, se on hauska aina, että sinä sanot näin, koska minäkin luin, että Timotea Mikkonen on, on tota, poistunut, ja mietin ottaakseen, ottaa tämän aiheen esille, ja mietin teitä, että te varmaan kysytte, että kuka se oli. <laughs> hän ei ole ainakaan musiikin kanssa, kun viime vuonna menetettiin niin monta mahtavaa muusikkoa, oli Timotea, On Mäkin on jopa vähän niin kuin liian nuori Timotejaa genereen, että silloin kun hän oli tämmönen, mä ymmärsin, että hän on niin aikoinaan tuonut vähän niin talk talkshow-tyyppiset ohjelmat Suomeen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun itse rupesi 80 luvun alkupuolella katselemaan telkkaria enemmän, niin hän, hän, hän oli jo niin kuin Vähän niin kuin Fairby, hänen uraansa, ja hän on kirjoittanut tästä kirjankin silloin 80-luvun alussa, että takana loistava tulevaisuus. No, hänen on aika ikävä, hän, mä en nyt muista, muistaakseni olisiko hän nyt 70 täyttänyt, mutta aivoinfartti sai tuossa jokunen vuosi sitten Joo. ja sokeutui. Ja, ja nyt hän sitten pääsi kärsimyksistä. Eikä mitään muuta. Miten tämä Bernerin laki, <thin> laki ehdotuksen nousut tuhoja? <th> tuli ja meni. <th> Minusta <moisture> tuntuu, että tämä niinku nykyinen hallitus niinku ja he, heidän Siihen liittyvät kaikki, siellä niin siellä kauheasti ollaan tekevinä jotain, mutta mitään ei saada aikaiseksi, että niin kuin tavallaan yritys tai näyttää, että siellä niin hirveästi hössötetään ja sössötetään ehdotetaan uusia ideoita ja, ja sitten hetken päästä kaikki niin kuin, joko ne tyrmätään joku toisen taholta tai, tai he itse vetää itseltään maton poisalta. ei kun ei sittenkään. No se, mitä mä luin tässä niin viimeisen... Niin kuin kokoelman, että miksi, miksi tota, siis Bernard itse, itse itsenäisesti niin lähti tällaista lakialoitetta vetämään ja, ja itse sen veti pois. Ja, ja, se sai sitten kommentteja, että miksi, miksi se sitten torpatti oli se, että hän sitä niin itsenäisesti veti eteenpäin ja, ja tutki ja jakoi tätä tietoa hyvin niukanlaisesti muille. Niin joo, onhan se niin väärä väärätapia toimia, mutta kyllä minulla niin taas nousi, että onko tässä taas tämä niin tämä su suomalainen tietty ikävä luonteenpiirre, että koska se ei ollut muun idea. Eli tavallaan, mm -hmm. että vaikka hän olisi voinut toimia paremmin, niin ettei olisi voitu päästä sen asian ja miettiä, että jos on hyvä idea. Mä en nyt tota kantaa siihen, että oliko mm -hmm. se hyvä. Minusta mm -hmm. siinä oli hyviä ja huonoja puoleja. Mutta tota, ihmettelin, oikeastaan vähän, että autokauppiat niin voimakkaasti olivat sitä vastaan, koska totta kai se hetkeksi hiljentää kaupan, mutta luulisin, että Hyvin pian sen jälkeen moni, mm -hmm. moni joka ajaa toistakymmentä vuotta vanhalla autolla, olisi lähtenyt mm -hmm. sitä vaihtamaan. Niin, pidemmän päälle jos vähän katsoo, että Joo. olisi voinut heille toiminut, mutta tota, totta kai se on ehkä tämä nimenomaan tämä tapa, että miten se asia tuotiin esille, miten se yhtäkkiä rysäytettiin tällainen, no niin, että nyt tuosta tarjolla uudistus, joka tulisi vielä tosi nopealla aikataululla voimaan, niin tavallaan se, että jos autokauppia ja autoliitot ja muuta ajaa sitten taas sellaista, että muutosta halutaan, mutta halutaan silleen hallitusti säännöllisesti, säännöllisesti niin pieninä osina, mm. että, että, että, että, että tavallaan tiedetään, mitä milloinkin tulee, ettei se tule niin kuin, no niin, ensi vuonna kaikki astuu mm. Yksi Yksi kanssa, joka on ehdottomasti mainitsemisen arvon jota ei käsitelty viime ohjelmassa, koska teimme nämä ohjelmat etukäteen, niin ja tämä sunnuntai-toivotus on siis pelkkää huijausta. <lain> <lain> Oli siis <lain> nai <lain> naisten marssi. Siis Jaa. mieletön mm. mun mielestä tämmönen woman Power osoitus siitä, mm. niin, että, että, että vaikka on sanonta, että nainen on naisille susi, niin kyllä toisaalta tämä, mun mielestä, tämä on niin kuin mieletön osoitus tietystä solidaarisuudesta. Mm. Et, et, tuota, toki tässä niin kuin kysymys oli, oli, oli Trumpin vastainen kamppailu, Trumpin ajamia arvoja vastaan, mutta myös niin kuin naisten oikeuksien puolesta mm. mm. ei Kyllä, Mun mielestä se oli puolesta to, seurata sitä. Sitten mä tulinkin vähän siksi että tuliks tämä Tallinnassa mitä? Ei mitään. Koska Helsingissäkin ol, oli, niinku oli semmonen pieni, pieni, pieni ei mikään kovin suuri, mutta oli kuitenkin, että tavallaan päästiin siihen, halukkaat pääsivät mukaan siihen elämään niin kuin fyysisesti, mutta mut, niin Tallinnassa, oliks niin tää... On, se vähän niinku ihmetytti mielestä sen takia, että jos mietitään, että miten tämä Tallinnan... To, niin sanottu toinen itsenäistyminen toteutettiin. Ja sehän toteutettiin nimenomaan tämmöisellä mm -hmm. solidaarisella mm -hmm. liikkikannalla panolla. Niin nyt mm -hmm. ei, ei koeta, vaikka muuten Eestihän on, on hyvin tämmöinen pro-merita, niin mm -hmm. nyt tavallaan se ei, niin kuin, ei saanut naisia kadulle. Ei edes siitä huolimatta täällä kuitenkin miehen ja naisen palkka Palkoissa on, on aika monen ero edelleen ja sen mm. puolestaan tässä muun muassa taas. olla tällainen, että täällä sit kuitenkin ollaan niinku silleen, että Trump on ihan hyvä tyyppi, että nähdään siltä kannalta. Että, että, että, että, miksi Vähä, vähän nostaa, epäilen kyllä. Mä epäilen myös. Ainakin Postimehes, kun olen nyt lukenut, niin nekin on ollut ihan sellainen aika värittyneet artikkelit Joo, Trumpista. Että ja. Mä, se on kuitenkin Viron suurin äh, niin kuin, tota... äänen... Mm. Sanomalehti, sanotaan. Jos... Puh, niin. niin, nimenomaan. Ja, tota, ja sitten sielläkin on ollut tosi värittyneitä ja mä oon vähän niitä kommenttejakin lukassut, niin sielläkin ollaan niin kuin aika samoilla linjoilla, että ei kukaan ole siellä puolustele Trumpi, niin mä usko, että täällä hirveästi tykätään hänestä. Joo. Mutta joka tapauksessa naisten marssi sai enemmän ihmisiä liikkeelle kuin, kuin presidentin virkaannastujat. <laughs> ja <laughs> ja tää, tää on kiistaton tieto. Ja, ja, Sanoko ja, Trump mitä tahansa. Sekin on aika se huikeaa, että se itse marssi siellä Washingtonissa ei, ei edes liikkunut, koska siellä oli liikaa ihmisiä, että ne pystynyt liikkumaan siellä mm. marssimaan, koska ihmisiä tuli niin paljon, Joo, siis, siis on 000. huomattavasti enemmän, tuplasti enemmän, mitä se on arvioitu, mm. niin tavallaan se, se jo on silleen, niin että no wow. Mm. wow. Mä sanon myös wow. Varmasti ihmisillä, ketkä osallistuivat, oli eri, eri syytä, miksi ne lähti sinne, mm. mutta, mutta kuitenkin mut tästä, oli se sama. Tässä vähän myöhemmin jutellaan äh, naisillisuuteen liittyviä juttuja, mutta mut, Oliko sulla jotain menovinkkejä? No? Mulla oli menovinkkejä. Ajattelin, että ne voisi ottaa. Itse, itse asiassa nyt usein on tuolla loppupäässä, mutta aloitetaan nyt menevistä menovinkkeistä. Kyllä. tänään tehdä mitä vaan. Kyllä. Sen muuten jäi mainitsematta kissa on poissa. Joo. Tuota. Tämmönen kuin Simple Session 17, sanooko teille mitään? Sanoo, okay. ei mitään Harrastatko no vai en, pyöräilyä En, mutta on näyttänyt, on, onko se nyt vissiin 17 kertaa, niin se on kyllä aina ollut isosti esillä. Joo, ja tämä oli mulle mm. tuota, yllätys itse asiassa. Mä eka ajattelin, että on osa jotain kansainvälistä kilpailuturmeita, mm. mutta Simple Session on, on todellakin, mm. se on eestiläinen. Tapahtumaa Se on yksi suurimpia Eestissä järjestettävistä urheilutapahtumista, siitäkin huolimatta, että, että se keskittyy vaan siis keittaukseen mm. ja BMX-pyöriin. Se järjestetään nyt saposuurhallissa jälleen kerran, ja se on 4-5. helmikuuta. Ja tämä on siis kansainvälinen kilpailu. Tänä vuonna on 140 osallistajaa 30 maasta. Ja ainakin niin kuin pressi mukaan niin maailman taitavimmat mm. BMX-pyöräilijät ja skeittaita skeittarit kilpailevat radoilla ja sen lisäksi siellä on muutama näytös show Sitä tietysti aina suomalaisena katselee sitten osaanottajia, että no onko suomalaisia. No on! Ja tuota, Suomesta on BMX-puolella, siellä on itse asiassa BMX-puolella, siellä on nyt kaksi, siellä on sekä niin park että street, mä en ole Ei, niin, tiedät säkään, Park on varmaan, että kun tämmöinen temppurata ja street on sit enemmän ehkä siinä se vauhti ja aika on enemmän, can't say. Mutta BMX-puolella siellä on kaksi osanottajaa Suomesta ja skateilla löytyy jopa viisi mm -hmm. kaikki kundeja. Mm -hmm. En löytänyt yhtään naista. En es osanottajista. Okay. Tämä oli vähän erikoista, että näin. Tota, Lippuja myy levi, mutta tota, jos ei pääset tai halua lähteä Saku Suurhalliin katsomaan paikan päälle, niin Red Bull TV näyttää mm -hmm. osan livenä, että se voi olla ihan, ihan hauska. Voi olla, että sitten myös jossain vaareissa tai ravintoloissa. Niin, tai joo. Eli sinne voi ostaa tämmöisen kahden päivän pakettilipun tai sitten jommalle kummalle päivälle erikseen. Ja totta kai on tämmöisiä oheistapahtumia on, on tota anniina. Disco, <laughs> Simple Session Disco, ja, ja tota, jotain muuta pienempää, mutta tota, olettaisin, että tämä tapahtuma jollain lailla näkyy tuo kaduilla hei, 140 hyvännäköistä kundia <laughs> Ehkä se näkyy Tinderissä <laughs> Hei, hei, Lini, kerrot sä sitten? <laughs> Toinen vähemmän erilaiseen urheiluun tota, keskittyvä menovinkki näin. Tipat. Tiesittekö te muuta, että Eestissäkin tota, vietetään ikään kuin tipa tuota tammikuuta? Joo, mutta se joku toinen kuukausi? S no, kun mä oon, ymmärsin, että ainakin se kulkee jollain nimellä tämmöinen maksapuhistus tai... Okei. tai... Kun mun mielestä joskus syksy, joskus syyskuus tai... Joo, taitaa olla syyskuu vähän niin kuin kesän jälkeen. Niin, kesän opiskelun. Joo, okei. Okay. Jo. Ainakin no... mulla on siis kaverit jo Joo, tämän, mene. Mene. Jo. mä kuulin vaan tän termin, tää Joo. maksapuhistus. Että... Meillä on tämä Tipaton. Mutta heti kun Tipaton päättyy, niin helmikuun alussa viinimessut. Kulttuurikatterissa nämä on seitsemättä kertaa järjestettävät messut Eestissä ja järjestäjänä on Eestin sommelierijärjestö. Ja tuota, juotteko te viiniä? Kyllä. Joo. Mä tykkään viinistä so, sopivissa määrissä ja sitten vielä on tuota, nykyään kun en juo sitä joka päivä, <lopituksella> niin tykkään, että, että on mielelläni hyvää, mm. Sitten, mm. Sitten, koska päänsärky ei ole Ei, kiva. ei, ei siellä ole -viiniä. <lopituksella> Ei, ei -viiniä, eikä pussiviiniä. <lopituksella> <lopituksella> Mutta tota, joo, siellä on yli 50 maahan tuojaa tai viinitilallista esittelee tuotantoaan. Ja tota, siellä on siis kaikkia viinistä, viinikulttuurista, liput maksoi riippuen... Ostaako ne nyt ovelta vai etukäteen piletilevistä niin 10 tai 15 euroa. Ja siellä saa tietysti sitten maistella. Se on sitten oma asia, sylkeekö pois vai <totit> <totit> <totit> <totit> Mutta joo, mä ajattelin, mä oon käynyt muutaman kerran, Helsingissähän on tavallaan viini- ja ruokamessut mm. yhdistetty. Ja tota, ne no on aika isot messut ja mä ajattelin, että minusta on ihan mielenkiintoista mennä katsomaan, että minkä tyyppisiä viinejä täällä myydään ja, ja tota, mitä siellä on. Onko viiro mielestä viinimaa? Ei. <tos> Siitäkin huolimatta, että, että kuitenkin sit jos esimerkiksi vanhassa kaupungissa siellä on paljon pieniä viinibaareja, mm -hmm. mutta ne on ehkä enemmän turisteille. Mä en koe, että Eesti on viinimaa. Mitä mieltä mm -hmm. te olette? No en osaa sanoa tähän, että mm -hmm. on täällä on tosi kivoja paikkoja. Siitä ollut tosi yllättynyt, että niin kun, tavallaan kun ajatellaan, että Virossa on niin paljon halvempaa alkoholia Suomeen mm. verrattuna ja, ja niin kun löytyy valikoimaa, niin viinit eivät ole edullisempia. Ei, ei, ei olekaan, ole ne voi olla ehkä joku euron ja ja, niin. et, että jotain Täältä <tarkolyn> löytyy niitä vähän halvempiakin, mitä <tarkolyn> Suomessa ei <tarkolyn> niin kyykkyviinin tämä <tarkolyn> <tarkolyn> löytyy niin kuin oikeasti halpoja, mutta silti semmoiset... Ei olekaan, niinku Ne yllättävänkin hintava, hintavaa tasoa. Ne on, että, me tuota... Äiti oli kerran täällä ja sitten me mentiin katselemaan, just, että olisiko niinku halvempia, niin ne oli ihan vain muutamia euroja joo. halvempia. Ne jotkut niinku hyvät viinit, mitä äiti olisi ostanut. Et ei niinku se ole mitään järkeä raahaa no. niin. niinku muutamien eurojen takia tuonne Suomeen. Eli ne no. on jo ihan sama Mutta jos, jos menee niinku lähimpää rimiin ja katsoo, mitä ihmiset ostaa, niin en mä siellä kenelläkään koskaan mm -hmm. viiniä. Kyllä se viru valkee mm -hmm. ja muut alkoholia mm -hmm. ja mm -hmm. konjakiakin ostaa, mutta et harva ostaa viiniä. Enkä mä koe myöskään, että Suomi... Niin et, no, kun mä olin just olen sanomassa sitä, että onko Suomi sitten esimerkiksi, mm -hmm. niin ei, niin minun mielestä Suomi ja virro on aika samanlaisia niin. tässä koko alkoholijutusta. Ja varmaan, niin kuin, jos puhutaan viininkulutuksesta, niin, niin, niin, niin, niin pääkaupunki niin. tai rakas Joo. Turku, niin <laughs> siellä tietysti voi <laughs> niin. Niin, mennä niin, pakat jakautuvat mm. vähän eri lailla ja, siellä viinikulttuuri, mutta sitten kun sä meet niin... niin... niin. niin. Ei. Mä kutsun edelleen siis mä olen sitä mieltä, että alko Suomessa, niin siitä voidaan olla monta mieltä mm. m -miksi, m -miksi, m -miksi, m miksi ja miten alko toimii, mut. Viineissä alkoi, kyllä on ihan mun mielestä, niin kun, että ainakin sieltä on aina erittäin hyvää palvelua. Mm. Että jos mä oon etsimässä jotain tai, tai haluan jotain, niin mä aina, aina löydän mm. ja saan siis hyvää on, palvelua. on, ja siellä no. huomaat, että siellä oikein satsataan ja, ja Joo, kysytään, ja että onko niinku, joku, niin. joka puuttuu, voisimme sen tilata. Niin, jo, niin, jo, jo, ja jo, jo. tavallaan sieltä, että jo. jos mä haluan, vien, haluan ostaa vaikka kavereille lahjaksi viiniä mm. niin sitten sit oikeasti saadaan sellainen keskustelu ja löydetään joku, mitä sitten taas täällä... Ö, on hyvin hankalaa, et tunteet, että täytyy et tietää, mitä se itse menet ostamaan koska niin, kun... niin Mun isä on just sellaista sanonutkin, että hän ei niinku missään nimessä haluisi, että niinku, öö, mitä se on, yli 5 prosenttia alkoholia, joutuu, tai että alko on niin sinulle monopoli ja muuta niitä ja sun muita saa myydä niin ihan markketeissa, niin isi on sanonut just sitä, et ei niin kuin missään nimessä haluisi just tän takia, että alkossa on niin hyvä, että sä voit olla jossain kajaanin alkossa ja sinnekin mm. saat tilattua ihan niin kuin huippuviinejä, niin, no. niin se niin lähti sitten aika lailla pois. No on sitä mieltä, tosi kiva. Ruokakaupassa. Niin, mm -hmm. et, et sä joudu Joo. lähtee aina niin Joo, paitsi se valikoima suppeutuisi siellä alkossa ja sitten, sitten tota ei niinku pystyisi enää tilailemaan niinku samalla lailla. Mutta kyllä mä uskon, että sä voit samalla lailla tilailla esimerkiksi, nyt tällähän on paljon esimerkiksi maalan tuojia, Joo. niin No voi me siis ennen en tuo... ole hirveästi perehtynyt tähän en me mitä se, se teki. eiköhän kaikki niin. siirry verkkoon joka tapauksessa. Ni niin. niin. täällä joo. kyllä esimekis maahan tuet tuo sulle ihan kotiin. Ja, ja. jos jos sä niinku tavallaan katsot toi on on mm. hyvä ja mut, mutta tavallaan se sun mm. pitää löytää se sun mm. sun <laughs> diileri. mini <laughs> <Dealer. laughs> Hei en, ennen kuin me tota mennään muihin aiheisiin Anniina, sulla oli ainakin Jum. opiskelupaikoista asia niin tähän tota, Väliin. Tämä on menovinkki tulevalle kesälle. Täällä on jotkut retrospektaakkelikonsertti ja siellä on tämmöinen suunnilleen samalta ajoilta kuin Timotea Mikkonen, <lökkä> Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good. Sitten jatketaan. <lökkä> yliopistoihin, Kandin ohjelmiin. Ja tota, mä oon tietenkin itse täällä tehnyt kans Kandin tutkinto, niin suosittelen lämpimästi kaikkia muitakin, jos kiinnostaa Tallinnassa opiskelu. Tota, tai Virossa, niin kuin Tarttossakin voi. Niin mä katselin tänään tota tarjontaa, että minne sitä voisi hakea opiskelemaan Kandin ohjelmiin täällä, täällä Virossa ja niin kuin englanninkielisiin ohjelmiin. Ja niitä on sitten 15 tällaista niin kuin sanotaan, että pääsee niinku, lukiopapereilla, plus 36 tällaista musiikkiin liittyvää niinku, Aika paljon on. Joo. Se on tosi paljon. Eli haluaisin kertoa näistä, että mihin kaikkialle täällä voisi tulla opiskelemaan ja mitä. Ja näitä yliopistoja on Tallinnassa yhteensä neljä. eli on siis Tallinnan yliopisto, eli Tallinnan ylikool, se missä mä itse olin. Sitten on Estonian Business School, eli tällainen kauppakorkeakoulu. Se on Viron ainoa tällainen yksityinen korkeakoulu, joka toimii muun nykyään Suomessa, eikö niin? Joo, Joo, toimii. Ja sitten on Viron musiikkia ja teatteriakatemia, eli Eesti musiikki- ja akademia. Ja sitten Tallinnan teknillinen yliopisto, eli Tallinnan Teknikka-ylikool. Ja Tartossa on sitten Viron maatalousyliopisto ja sitten Tarton yliopisto. Ja mä voisin ihan yliopistoittain käydä läpi, että mitä kaikkea täällä voi opiskella ja sitten varmaan kiinnostaa myös, että mitä ne maksaa. Niin Tallinna yliopistossa voi, voi tuossa laki- ja politiikkapuolella opiskella kahdessa eri opinto-ohjelmassa, eli ihan tällaisessa niin international law, eli tällainen kansainvälinen lakiohjelma, ja sitten on tällainen politics and governance. Ö, niillä on lake on 2000. 176 euroa ää, niin yhdeltä lukukaudelta. Siis eli, tavallaan Joo, justinsa. Ja, tota, ja siis se Politics and Governance on 1450. Ja, sitten on, tota, on toi humanistinen puoli, missä mä siis itse olin, ja siellä voi opiskella Liberal Arts-ohjelmassa, ja siellä on myös eri suuntaumia eli humanities ja sitten social sciences. Ja sitten on, siellä on sellainen niin Baltic Film and Media School, mikä on niin kuin tällainen media- ja... Niin kuin visu, mikä tää on siis? No, niin mediakoulu, sanotaan nyt näin. Niin siellä voi ää, opiskella audiovisuaalista mediaa ja sitten tota cross-media filmissä ja televisiossa. Ja ne on kaksi tonnia sitten molemmat. Ja sitten siellä kauppakorkeakoulussa voi opiskella... Tota, kansainvälistä bisnestä ja sitten niinku, bisnes ja kielet. Niinku, eli kaksi eri tällaista niinku, jakaumaa sielläkin. Molemmat tota, kahden tonnin luokkaa siis lukukaudessa. Ja teknillisessä yliopistossa voi myös opiskella lakia ja tota, niinku, opintoja Ja sitten siellä on tällä niinku, Cyber Security Engineering ja Integrated Engineering englanniksi. Ja he eivät vielä ollut noita tota, hintoja Merkinneet. että Voi olla, että vielä kun tämä haku on saavautunut, niin että vielä no, tässä välissä kysymys? Tota, noista hinnoista, onko teidän mielestä niin kuin ovat hinnat vai matalat hinnat? Öö, no, tietenkin jos vertaa Suomeen niin korkeat, niin, koska, koska Suomessa, Suomessa on ilmasta, ilmasta mutta kun vertaa kansainvälisesti niin, mutta erittäin matala. edulliset. Mm. Miten, mitä? Ja mä luulen, että su Suomenet verrattuna sen tänään, täällähän on paljon mm. Tallinnassa etenkin suomalaisia mm. opiskelijoita, niin se, että kun ei ole pääsy julkaisesti näistä, että mm. tavallaan sä pääset, sä pääset joo. Monethan mm. käyttää sen saman summan kaikennäköisiin mm. valmennuskrippauksissa val val niin, tai sitten tulee välivuosia. vuosia, se niin kuin menee elämään hukkaan niin sanotusti, mm. jos on tiedossa Mutta onko, mut onko kuitenkin, saatko sinä opintolainaa Suomesta? Saat, Saat. opinto tukee opintolainaa Suomesta, joo. Joo. Mm -hmm. tota, mutta sä, sä voit tehdä tällä töitä samalla. voi, voit. Joo. Joo. Eli sitten se ei kyllä virun. kaadu tuohon. Jos tohon opiskelee sulle. Viron kieltä, niin saa stipendejä, Okei, okay. kannattaa niin kaikista tällaisista. Ja sitten täällä on aika hyvin myös sellaisia, että esimerkiksi meillä oli niin, että, että aina ne jotka parhaiten Sain parhaat keskiarvot, sai sitten stipendin, eli opiskelutulokset. Okei, okei. Voi olla. väärässä, mutta jotenkin mä muistan lukeneeni tämmöisen otsikon, että on että nyt viime vuosina on muuttunut tavallaan se, se se painotus, että jos puhutaan täällä olevista suomalaisista, niin, niin ennen täällä oli, niinku, täällä oli niinku eläkeläisiä, sitten oli tämmöisiä, niinku sit niinku mm -hmm. niin puhutaan yrittäjiä, jotka tulee tänne yrittämään yritystensä kanssa, mutta nykyään Suomalaiset opiskelijat rupeaa olemaan aika iso rymma. En nyhvettele yhtään. Onko sulla Yhdään. tietoa luvuista? Ei ole tietoa luvuista, mutta tota onhan tässä tuli jo niinku kolme yliopistoa, pelkästään tässä Tallinnassakin jo mainittu, ja näissäkin oli jo vaikka kuinka monta ohjelmaa, ja yksi oli vielä mainitsemattakin, eli siis toi Viron, se musiikkia, ja teatteriakatemia. Niin mä en edes niinku haluaa listaa niitä, koska siellä voi 36 eri Et Siellä oli kaiken maailman viuluja, ja pianot, ja jats-musiikkia, ja ihan kaikenlaista. Niin se näkyy estiläisessä kulttuurissakin. On Täällä on. arvostetaan niin tuommoista mu musiikkia ja laulua. Joo, enemmän ainakin. tai näin. ne on noi, niin englanniksi noin 36, ja sitten Viron ja venäjän kielisellä puolella on ihan varmasti lisää. Joo. Ja Tarttossa oli siis nämä kaksi yliopistoa, ja tota Viron maatalousyliopisto, siellä voi opiskella eläinlääkiksessä englanniksi, se on sitten 3900 lukukaudelta, ja sitten muita on juttuja, voi opiskella Tarton yliopistossa, ja se olisi sitten 5500 lukukaudelta ja siellä tartto-yliopistossa voi myös opiskella bisnestä ja sitten tällaista kuin science and technology, eli joku insinöörijuttu. Paljon kalliimpaa tarttossa, mihinköhän se, öö, se oli vaan siis noin noi lääkesutut, Ää, oli lää kalliimpia. nämä business administration ja science technology on molemmat 1700, eli niinku aika edullisia. Toi on siis kaikista halvin toi, toi, toi, toi musiikkijuttu, ne on siis 225 lukukaudelta. Eli sulla on niinku alle tonnivuodessa maksetaan, riippaasti alle tonni vuodessa maksetaan. Silloin kun sä opiskelit, niin oliko paljon suomalaisia? Ää, tuli koko ajan enemmän. Joo. Joo. Tota, mm, se niinku, puhutaan tästä Estonian Business Schoolista, niin oli yksi kaveri, joka oli siellä niinku vuosi ennen mua. Mä olin siis Tallinna yliopistossa, mutta semun siellä Business Schoolissa. Niin Tämä oli siellä, niinku oli niitäkin aika monta suomalaista siinä hänen vuosikurssillaan, mutta sitten siihen seuraavalle, eli se niinku tavallaan sama kuin mä aloitin, eli vuosi hänen jälkensä, niin siellä oli suurin osa niistä, jotka otettiin sisään, oli suomalaisia. Eli ne vitsaille, että pitäisi vaihtaa tämä Finnish Business Schooliksi. <laughs> <Joo>. <laughs> eli siellä on nyt niinku on... suurin osa Estonian Business Schoolissa. Onko on ilmeisesti tilanne on jo se, että kaikki halukkaat ei edes pääse? Kyllä? Tota, mä tiedät että yksi tuttu on myös tuolla Viron eläinlääkiksessä, tuolla ö, maatalousyliopiston lääkiksessä ja sinne, tota, siinä vielä hakuvaiheessa, kun hän oli niin juteltiin, niin sinne tota, oltiin ottamassa alle 50 ja hakijoita oli yli 100 ja tota, niistä hakijoista 90 oli suomalaisia. Tällaisia numeroita oho, oli kuullut. Oho, eli oho, aika moni suomalainen oho. on varmaan, hän itse pääs onneksi sinne, mutta tota, aika moni suomalaiselle on varmaan sanottu, että pyyttiin jopa miten, miten täällä sitten karsitaan, jos ei ole? Elikkä, niin joo, lukioon. Lukioon. tämä ei ole, ei ole siis Hei. sellainen niin kuin missään nimessä, että maksa itse sisään meininki. Silloin kun mä hain, niin piti tehdä siis, eli niin kuin tietenkin lukiotodistus, ja nämä piti osoittaa, sitten tota oli saa motivaatiokirje ja niinku sit kaikki ne muut sun henkilötiedot, olisiko siinä ollut jotain muitakin kysymyksiä, niinku että miksi haluat opiskella, ei saa niinku ensimmäinen haku. Sitten se meni eka, ja sit sen jälkeen niinku valittiin sitten haastatteluun jatkoon, ja sitten olisi kypehaastattelu, ja sit sen jälkeen sai kuulla, että pääsi. Silloin, tota, toi nyt kuulostaa jo tuollaiselta että silloin ei ollut edes niin paljon hakijoita, mutta voin just kuvitella, että esimerkiksi nämä Baltic Filme ja Media Schoolin, niin sinne on ihan niinku sellainen... Niinku päivä, eli tota, että sä tulet tänne, on pitää tulla tänne Tallinnaan, ja sitten siellä on niinku jotain, siis ne on kanssa niinku näyttelyä ja tällaista mediajuttua, Me en tiedä, onko on sä jotain piirtämistäkin, jotain niinku tällaisia juttuja, ihan testaillaan. Eli niinku on täälläkin jotain. Soveltuvuustestejä. Mä voisin kuvitella, että noihin musiikki on ihan varmasti jotkut pääsykokeet, jotkut sellaiset musiikki... No ei varmaan, ilman ne ilman, osaat osoittaa. Joo, niin, joo. Niin, <lipäätä>, nimenomaan, nimenomaan. Ja tota, et siis kaiken tälläsi motivaatiokireitä niin tällä tällänyt pistähakutyylinen. E ei hakutyylinen. ei niin tällainen koetyyppi niin, mikä Suomessa niin, päättää ulkoa kulkoa Suomekirjaan mm. vaan mm. niin kuin tämmöstä länä, et se on just tää. Ja sittenkin että löytyy sitten Simoni motivoituneita ihmisiä. Meillä on jo sama mun mistä sulla mm -hmm. aika oikeella jalilla ja mm jotenkin -hmm. selkeesti yliopistoki on valmis satsaamaan siihen ja, ja. ja. Et, et, että ne Joo. saa sinne nimenomaan Joo. sellaisia henkilöitä, joka toisaalta viestää heidän mainettaansa, koska se, sehän on heille se, Sepä Se pääsee, että onhan tämä nyt ollut, kun puhutaan näin pienestä viro, niin eihän täällä mitään hirveän tunkua ole koskaan ollut, et nyt just niinku enemmän alkaa, just suomalaiset varmaan enemmän ja enemmän. Mm. Mutta tota, et niinku, kyllähän tämä niinku periaatteessa vielä on niinku tämäkin, että niinku maksaa itse sisään. Niinku mielikuva, mikä tässä on, on se, että niinku varmaan kuitenkin suurin osa hakijoista pääsee, mutta se ei ole sen takia... Niinku, se on myös niinku sen takia, että niitä hakijoita ei vain yksinkertaisesti ole niin paljon. Ja sitten tota, nehän kuitenkin on sit suunnitellut nämä kaikki, että kyllähän niinku heillekin kustantaa niinku nämä kaikki opetukset ja mm. muut, niin onhan hän niinku laskenut, että hei me tarvitaan tämän verran opiskelijoita, että saadaan tämän verran tuloja. Niin kuin tietenkin, jos alkaa miettiä tuota siinä mielessä. Niin mä mietin niin, niin. esimerkiksi tuota Business Schoolia, joka on Joo. siis yksityinen eikä selkeästi mm. varmasti saa valtiota mm. mitään tukea. Mm. Niin Tuo on hirveän pieni summa. Mm. Mm. Et, joo, 2000. Ku... Niin. Ei ku niin. <laughs> joo, joo. Se on pieni summa, mutta no, metetään, että, että, että, että sit kuitenkin sillä rahalla pitää saada hyviä opettajia. Niin? Onko on suomalaisia se. opettajia tullut tänne? Paljon, mä tiedän, että tuolla Tallinna yliopiston lakipuolella on joku suomalainen opettaja. Ja tota, muista mä en sit itse asiassa tiedä. Mä tiedän, että mun oma iso on opettanut tai luennoitsinut tuolla Tartton yliopistossa. Okay. Mutta mutta että on täällä jonkun verran, ja ainakin aika paljon sellaisia niin kuin vierasluennoitsijoita, mutta tota, ainoa mistä tiedän on siellä Tallinnan yliopiston lakipuolellaan yksi, yksi tota, niin Miten yliopistot, jo. ottaako ne huomioon nyt sitten niin ulkomaalaiset tota, opiskelijat, tuleeko sieltä jotain tukipakettia, auttavatko ne asunnon Tulee, joo. Löytämisessä? Hei, meillä on ainakin, siis on, niin kuin, varmaan kaikilla näillä kouluilla niin kuin, ensinnäkin asuntoloita jonne kyllä yleensä pääsee kaikki halukkaat. Ja, ja, ja, ja. sitten meillä oli ainakin semmoinen orientaatioviikko. Ennen kuin, että oli jo päässyt tänne ja, ja tälleen näin. Meillä oli siis sellainen orienta orientaatioviikko, jos puhuttiin kaikkea, että miten haet viralaisen ID-kortin miten voit vaikka saada töitä ja miten sitä meidän koulu toimia niin kaikkea tällaista ihan perusjuttua. Sitten meillä oli ainakin kans niin tuollaisia tukioppilaita tai tutoreita. Mä oon itekin ollut sellainen ja sitten sen niin tehtävän oli että et sitä ei ollut pakko olla, tai se ei niinku tullut automaattisesti, että sun piti hakea sitä, mutta kaikki, jotka hakista sai sellaisen. Niin, niin tota, niin Tutori oli sitten sellainen, että ennen kuin tultiin, niin, niin otti yhteyttä sähköpostitse ja niinku kyseli, että, että onko kaikki kunnossa ja tarviiko jotain apua. Niin ainakin tuolla Tallinnan yliopistossa oli tälle Ja on ymmärtänyt, että näissä muissa on niinku enemmän vähemmän niinku sama systeemi on olemassa. Joo, Elikkä tällaista näin. Sitten mä kirjoittelin tässä vähän, kun tosiaan itsekin on täällä opiskellut, että miksi on hyvä lähteä Viron opiskelemaan. Makinan tärpit. No mun tärpit, että miksi se olisi niinku hyvä. Tota, ihan ekana muu tuli mieleen, että koska tämä Viron kieli, mikä on niinku mulle ehkä ollut suurin tällainen niinku lisäbonus tästä opiskelusta, on, että tuo Viron kieli on niinku koska se on niin samantapainen suomen kielen kanssa, niin aika helppo kuitenkin loppujen lopuksi oppii täällä, etenkin jos menee mukaan näihin opiskelijayhdistyksiin. Että jos sun luennoilla tapaat muita niinku viron, niinku virolaisia, mutta siellä se kieli on sitten tietenkin englanti, niin kyllä ette sitten niinku vapaa-ajallakin puhutte englantia. Mutta esimerkiksi mä olin tällaisessa niinku Erasmus Social Network niinku opiskelijayhteistyksessä, niin koulun yksikössä. Siellä oli tosi paljon virolaisia ja niinku suurin osa oli virolaisia. kun ne niinku keskenään puhuu viroa ja sitten mä tietenkin halusin olla mukana siinä, niin siinä jotenkin oppi paljon tehokkaammin. Tämä että, että on niinku aika hyvä... Et noi opiskelijayhdistykset on aika hyvä tapa niinku integroituu tohon niinku paikallisten meininkeihin ja sitten löytää sellaisia ihmisiä helposti, joilla on niinku samat mielenkiinnon kohteet ja niin poispäin. Niin, niin aika niinku helposti kuitenkin oppii vaikka Viron kieltä, kun lähtee tänne opiskelemaan. Ja sitten yliopistot saa niinku tosiaan, kaikissa noissa on varmasti Viron kursseja, että niinku sehän on tosi helppo, Samalla kun kirjaudut niille muille kursseille, niin siinähän saat toisin kuin jos muuttaisi tänne vaikka töiden tai muiden puolesta, tässä alkaa itse selvittelemään, että no missäs mä pääsisin jotain Viroa opiskelemaan niin poispäin ja sittenhän se maksaakin. Mutta tuolla samalla hinnalla pääset noille kursseille ja, ja se on niinku siinä mielessä aika helppoa. Ja sitten yksi tosi hyvä homma, mikä mulle itselläni kävi täällä, kun mä olin täällä opiskelemassa, että aika helposti täältä saa niinku töitä tämän suomen kielen taidon kanssa ja niinku sellaisia töitä, mitä ei välttämättä sit Suomesta saisi niinku sen takia, vaan että ne niinku äidinkielen puhu äidinkielenä suomea puhuvia eri yrityksissä. Mä esimerkiksi olin itse Toimin copywriterina yhdessä meikkifirmassa opiskeluaikana. Iffi niin on sellainen, joka musta koko ajan hakee joo, joo, Nordean asiakaspalvelut, joo. ihan varmasti kaikki noin hotellit sun muut heti, kun on niinku suomenkielinen. Sit mä oon esimerkiksi saanut, aika monet on pyytänyt niinku tällaisia opasjuttuihin, että menisi jonnekin museoihin sun muita niinku suomenkieliseksi oppaaksi. Ja toi on sellainen, että jos sä Helsingissä vaikka hakisit jonnekin oppaaksi, niin ne varmaan ottais niinku alan osaaja tai just sellaiset, jolloin on jotain erikoista kielitaitoa. Eli jos niinku Haluaisitko kokeilla jotain tällaisia opashommia, niin aika hyvin saisi niinku tämän suomen kielen takia päästä kokeilemaan jotain tollasta. Et sä myös aloittanut silloin, kun sä aloitit opiskelemaan, niin sä sen blogin pitämiseen? Joo, niin sen, itse sen se heti vai? Joo, aika lailla heti. Joo. Joo. Joo. Joo. Mutta joo, niin tosiaan vielä tuosta mun copywriteritusta, niin se oli aika sellaista kuitenkin vastuullista työtä, niin että et niin vastasin itse niin opiskelijaan, niin mä olin kandi kandiopiskelija, niin mä voisin veikkaa, että en mä niin välttämättä olisi niin Suomessa tai englannissa, niin kun, tai jossain niin tällä englanninkielisessä maassa saanut vastaavaa työtä, mutta täällä kuitenkin on tosi paljon tollasia niin yrityksiä, jolloin jotain suomenkielisiä kaikkia niin yksiköitä täällä ani niin, niin tota se oli niin kuin mun mielestä aika kiva tarppi tai tollane että niin kuin päästi tollasin tehtäviin van sentä tai sellaisen takia että osas niin kuin suomea Et se oli niin kuin aika hyvä biili, sä... niin kuin pole toisen. <köhö> Mä en tiedä yhtään miten ja. miten tota intensiivistä se opiskelu on siellä mm -hmm. yliopistossa täällä niin ja. oliko sulla aikaa ja niin kuin No, energiaa joo, tehdä töitä opiskeluun. Tota, siis mä olin kyllä tosi aktiivinen, että mä olin kaikissa noista yhdistyksissä ja mulla oli harrastuksia, kävin luistelemassa radioa, ja radioa tota, ja kaikenlaista täällä ja puhelin, niin mulla välillä vähän palopuhki, mutta jos olisi niinku yksi tuollainen osa-aikainen työ, mulki oli, oliko mulla 12 vai 15 tuntia ja sitten ne opiskelut, niin mun mielestä ihan niinku täysin selviyty, että niinku pystyy ihan hyvin kyllä tekemään, että ei siinä musta niinku mitenkään ihan hirveästi kuormi kuitenkaan. Et mun mielestä kyllä ihan pystyy. Ja etenkin jos on joku sellainen niin kuin vaikka asiakaspalveluhomma tai joku sellainen, että sitten kun sä lähdet töistä, niin se, jää, se työt jää sinne. Niin mun mielestä ainakin sellaisia, sellaisia löytyy täällä aika hyvin. Ja vaikkei niin kuin, mä sitä kai aina yritän sanoa, että vaikkei palkkataso täällä ole niin kuin, niin kuin yhtä sama kuin Suomessa, niin mun mielestä kannattaa kuitenkin lähtee täällä, kun musta on paljon niin enemmän ähm, niin kuin, että sä saat paljon enemmän arvoa, niin muuta arvoa kuin vain sitä rahallista, kun sä oot täällä töissä. Että jos saat vaikka täällä ollut asiakaspalvelutöissä, sä heti niin tällaiset niin niin niin että kansainvälisessä työyhteisössä, työkokemusta, että on, niin näkyy myös jossain cv että on mm. niin kuin ollut muuallakin, niin onhan se mm. niin kuin, tosi iso plussa ainakin mun mielestä. Kyllä on, sekä Joo. työntekijälle että sitten joku, joka joskus sitä CV-tä lukee, niin varmasti se, katsoo sen. Niin just, ainakin, ainakin erottuu Meisa. ihan varmasti. Eli se on niin kuin sellainen, että mun mielestä niin kuin, aika kiva mahdollisuus, mitä pystyy opintojen ohella täällä niin arentamaan. Ja mitäs muuta? Sitten mulla oli tällainenkin pointti, että jos on, jos on vaikka joku sellainen henkilö, joka hirveästi haluaisi lähteä ulkomaille, mutta sitten ehkä vähän jännittää, että niin kuin ei tiedä miten pärjää, niin tämä on niin kuin aika hyvä niin kuin tällainen ensimmäinen askel ulkomaille. On ensi... Puolessa välissä. Se just, tämä on vähän niin kuin tällainen lähellä kotia. Täällä on paljon suomalaisia suomenkielisiä, vaikka jos englantikaan ei ihan hyvin, niin tämä on aika niin kuin ideaali paikka sitä opetella, kun on niin paljon kuitenkin suomenkielistäkin tukea saa niin kuin ympäriltä. Sitten kulttuuri on aika samanlainen, ettei tule heti ekana, kun lähtee ulkomaille jotain hirveitä kulttuurishokkeja. Onhan täälläkin toki varmasti jotkut kokee kulttuurishokkeja, mutta on tämä kuitenkin tosi samantapainen verrattuna moneen muuhun maahan, johon voisi lähteä opiskelemaan. Esimerkiksi samoja tuotteita löytyy kaupasta ja, ja niin poispäin, että tämä on niinku just hyvä tällainen niinku, no, niinku, On kuitenkin paljon erilaista ja kokemusta, kokemusta, mutta tämä on niinku niinku aika ideaali sellaiselle, jota kiinnostaisi, mutta ei ole ihan varma uskaltaisiko. Niin mä ainakin sanoi, että Tallinna vaan, tai varsinkin Tallinnaa, miksei tarttunkin, että, että aika niinku, ei ole mikään hirveän iso askel, kun vertaisi, että lähtisi vaikka jonnekin Skotlantiin, niin se sitten ihan eri juttu vielä pidemmällekin. Hyvin ja Puhuttiin jo vähän tuosta rahasta, mutta tämä on tosiaan aika edullinen vaihtoehto ulkomaille lähdössä. Ei pelkästään noiden, ensinnäkin puhuttiin noista niinku lukukausimaksuista, mitkä on aika edullisia täällä, mutta jos miettii ihan elintasoa, niin sekin on niinku ihan niin kuin mun mielestä tosi hyvä täällä ja kun vertaa siihen Kelan tukiin, mitä saa ja opintolainoihin ja tällaiseen. Ja sitten voi myös miettiä tällaista, että niin kuin matkustaminen Suomesta tänne tulee paljon edullisemmaksi kuin jonnekin muualle, minne pitää vaikka lentämällä mennä tai näitä että noita lippuja saa aika halvalla. Tää on niin aika aika edullinen vaihtoehto, jos haluaa lähteä ulkomaille opiskelemaan. Ja viimeinen pointti. Niin, niin, tota mikä on myös minusta tosi antoisaa täällä, tämä on tietenkin kaikki, pätee kaikki, jotka muuttaa tänne, mutta myös opiskelijoihin. Eli tota, niinku, kun Viron lähihistoria on kuitenkin ollut tosi erilainen Suomeen verrattuna, niin mä itse niinku, jotenkin Hirvesti oppineista kanssa opiskelijoilta, virolaisilta ja luennoitsijoilta ja muilta paikallisilta tuttavilta niin neuvostoajoista. On kuullut hirveästi kaikkia niin mielenkiintoisia tarinoita ja on niin kuin, tosi paljon avartanut tätä omaa maailmankuvaa. No, Minulla oli tosi paljon sellaisia Viron niin historiaa, kursseja tällaisia. ja tällaisia. Kun siellä on ollut jotain, niin kuin, vaikka virolaisia, ainakin luennoitsija ei ollut virolainen, niin on sit kuullut tosi paljon sellasta, niin kuin, omakohtaista kokemusta kanssa heiltä. Niin se on myös ollut jotenkin tosi mielenkiintoista. Ja niin toi ihan erilaisen aspekti tähän. No, oli tuossa nyt kyllä niin paljon tarpeita, että jos joku <laughs> vielä miettii, hengästi. että minne, minne hakee, niin kyllä kyllä. Täällä on 15 olla. ohjelmaa ja sitten 36. Oho. Eli tänne vaan sanon, että en itse katonut päivääkään. On tosi hyviä kokemuksia. Ja tänne on vaan, jos vähäkin miettii, että voisi. Voi ainakin hakea, Sitten jos pääsee, niin sit voi päättää, että tuleeko vai ei. Kuule, jos sulla on mitään muuta lisättävää, niin latetaan Jamirakko ja Virtual Insanity tähän väliin. Ja sitten me Meikkaamme. Joo, Eiköhän tässä tarvitse. let <laughs> I'm well, Minulle niin kun... tuli tämä aihe mieleen siitä, kun mä luin tällaisen jutun, että, että tota, Briteissä oli tavallaan tietyillä työpaikoilla havahduttu siihen, että, että siellä niin vaaditaan naisia meikkaamaan töihin. Korkokengeä. Korkokengät Kynsilakkaa. Niin Pankkeissa ainakin. Yleensä se asiakaspalvelu <köhön> mit pitää olla edustavan tavallaan Siihen sit vaaditaan se meikkaaminen. Sitten mä luin, luin myöskin tämmösen otsikon, että meik, tämmönen meikittömyys on yleistynyt, että se on tämmönen uusi trendi, että ollaan niin ilman meikkiä ja tavallaan au ja tavallaan, äh, au ja niin kuin tavallaan se meikkaaminen kokonaan. No toi kuulostaa silti, niin mä voinkin ajatella, että mä oon trendikäs, koska mä oon niin nuorempana Käytin paljon enemmän aikaa meikkaamiseen. Nykyään se, että mä laitan ripsiväriä, niin mä oon niinku meikattu. Mutta ehkä mä oon nyt niinku trendin aallonharjalla harjalla Ei se ole laiskuutta. <tuhu> <Mutta> Täältä <tuhu> on tämmöinen jakoisuutta. On tämä toi toisaalta tämä niinku meikittömyys ja sitten toisaalta on tämä, että siis, et niinku, mitä nyt ainakin lukee niin vaikka naisten lehtiä tai ylipäätään nuoriso. Tavallaan, siellä on se, että sitä meikkejä voi olla tosi paljon ja tavallaan siihen käytetään hirveästi aikaa ja energiaa, meikkejä ylipäätään on enemmän saatavilla, ihan huikea määrä erilaisia brändejä ja meikkejä löytyy palikoimia. tietty myöskin verkkokaupan kautta, YouTube on täynnä. Meikkausvideoita, on oon kuullut. Meikkausvideoita, blogimaailma mm, yeah. ja YouTube, siis siellä on vaikka mm. ja mitä. Tavallaan siellä on yleistynyt sitten tavallaan myöskin hyvin vahvat meikit. Ja sitten sellaiset... semmoinen, jos mä saan tähän väliin sanoa, semmoinen niinku, on ihan uusi juttu, tähän contour, että on joo. kaiken maailman eri tuotteet, että mitä sä laitat tänne poskipäille, sit mitä sä laitat tänne niinku highlighteria, sit jotain, et ei oo enää mikään just highlighteria, aurinkopuuteri, että on kaiken maailman joo, Niin Sulla menee toista tuntia, jossa kaikki joo. levitet. Joo, joo. Laita. Laita. Itse asiassa yleen tutkimuksen, tai on vähän muutaman vuoden vanha tutkimus, mutta Yle oli kysellyt miehiltä ja naisilta, että ne omasta meikkaamisesta. Mm. Suomalaiset naiset arvioivat, että he käyttävät noin 13 minuuttia päivittäin meikkaamiseen. Miehet arvioivat, että siihen kuluu vähän enemmän aikaa, mutta eihän he välttämättä mm. sitä Eli pitää. Eli miehet arvioivat paljon naisia Naisille kuluu, joo. Kiin. Ne arvioivat, arvioivat noin 20, 20 minuuttia. Mm -hmm. Uh, mutta sitten rittitutkimus puolestaan, niin siellä se tarvioiti, että siihen menee noin 14,5 minuuttia per päivä ja Aikoja lukuja joo. Myöskin siellä olisi vähän mitä mitä tuosta, että kuinka paljon siihen kuluu rahaa niin kuin mm. me meikkeihin et niin kuin tavallaan se, että et yllättävän paljon, niin vaikka ajatellaan, että me meikit ei ole kalliita, niin voi ostaa niin kuin että ei se ole mikään... No ne niin, mäkin juuri näin Sitten moni ottaa sen sellaisen, että mä voin ostaa tänään yhden huulipunnan, kun ei se ole kovin paljon. Mutta mm. sitten kun sä ajatella, että alat sun meikkipussin ja avaat sen, mm. sen kokonaisarvon, niin siitä tulee yllättävän... Oletteko te kuullut tämmöisestä niinku indeksistä, Eli tavallaan kun on, on, on lama aikana, että huulipunia ostetaan enemmän, että se johtuu siitä, niin että tavallaan ihmiset, niin, ne, ne, ne, ne, niin, niin rahat on vähemmän, että ne, ne ei voi ja sitten kokee sen myös vääräksi... Niin Mm. Mutta sitten ostetaan se huulipuna, koska se on niinku pieni mm. luksuriteetti. Okay. Eli usein huulipunaan ostaminen. Yeah. Mun ongelma on ainakin se, että kun mä ostan se huulipuna, niin sitten mä menen kotiin, mä huomaan, että mä oon taas Kaikin <laughs> Kymmenen muuta siellä yeah. laatikon pohjalla. Yeah. Se mun meikkaamisesta. Mut yeah. Mun pitää nyt nähdä tuohon sun... Artikkelisi tai sun puheesi alkupäähän, eli se, se, että Briteissä on sanottu näin, koska mun mielestä ensinnäkään, että et pitää olla näyttävää, siisti näkeneä, niin ei se meikki aina välttämättä ole se oikein. Mm pukeutuminen. Oletko harjannut hiuksesi? Ovatko kyntesi puhtaat? Mun mielestä sitten mieluummin vaikka ilman kynsilakkaa, kun sit hirveät lohkeilevat kynsilakat. Että sä voi olla mun mielestä täysin ilman meikkiin kynsilakkaa. Erittäin huoliteltu. Sitten jos sulla on ihan sellaista yliampuvat meikit. niin Sitten kun saat oot asiakaspalvelun roolissa, niin eihän se sun asiakas mitään muuta kuin niitä meikkeitä ojottele tai näin. Ja varsinkin jos on Ehkä ei ole mitenkään ihan sellaisesti superammattimaisesti tehty, pikemminkin sotkusesti, niin munkin mielestä se olisi enemmän miinusta kuin plussaa. Mä nuorempana mietin Stokkan meikkiosaston myyjiä, että kuinka paljon niillä meni aikaa aina aamulla, kun lähti töihin, koska sehän on osa sitä niiden työt. Niinpä, joo. kun tietää, että kuuluu aikaan tavallaan laskevaita sitä varsinkin jos noinen Mun, tota, mun yksi ystävä on siis käynyt tota, tällaisen jonkun kouluun tai näin, ja se on niinku tosi paljon siitä tykännyt ja tehnyt vaikka mitä sillä, ja se on ollut tuon lentokentän, se on siis Helsingin lentokentän mäkin myymälässä töissä. Ja tota, kertonut sellaista ainakin, että niillä on välillä sellaisia teemapäiviä, että sitten ne on vasta niin tullut töihin ja kuullut, että hei tänään meillä on vaikka joku, en tiedä, luomiväripäivä tai joku tällainen. Ja sitten ne on vasta kaikki siellä ollut sitä, oi katos, että mitäs me täältä takahuoneesta löydetään mitä liiloin luomiväri, mitäs mä laitan sulle, hei tee mulle samanlaiset. Että niillä on ollut ihan semmoinen niin juttu. Mutta heidän kanssa työhön kuuluu tosi paljon sellainen, että ne niitä asiakkaita. Että niin hirveästi, että voi olla, että jossain muissa meikin. Myymälöissä ei ole niin paljon sitä, että, niinku mm. että ne niinku heti hyvää sudi. <laughs> <Sudit on> sutien <laughs> kanssa toisten naamalle, että se on se niin Joo. juttu. Joo. Vähän riippuu varmaan. Voi ihan hyvin olla, että muuallakin tavalla kuuluu tuohon. Niinku no mitä te mieltä aikana. te olette meikkaamisesta? No mä itse... Mä en mä... oo koskaan aannut sulla meikkiä. No kun mä meikkaan Joo. vaan erikoistapausissa. Yeah, <laughs> <tum> mä meikkaan, jos mä... Juhlapäivinä. Juhlapäivinä, jos, jos mä menen treffeille tai, tai jos mä menen työhaastatteluun. Ja. Mä muistan, että mä muutin Tallinnan. Eka, ekan viikon mä meikkasin, mutta sen jälkeen mm. mä en meikannut. No hyvin paljon tähän myöskin vaikuttaa se, että et mulla on hyvin aikana, aikaiset aamut. Mm. Ja niin kun mä en aamu aamuihminen, niin mä kyllä minimoin sen niin yeah. aamu. Mä en, se on yksi syy, miksi mä en mm. meikkaa. Tavallaan aikaisemmin olen tehny tehnyt asiakaspalvelutyötä, niin toisinaan olen meikannut, toisinaan en ole meikannut. Mutta mä kyllä aina pitänyt huolta siitä, että mun tukkani on puhdas. Ja, mm -hmm. ja niin voi olla, että olen jopa saattanut panostaa oikeasti mun tukan laittamisen. Nykyään mä en näistäkään jaksa, kun aamut on näin Mutta <laughs> mut, mut tavallaan semmoinen, niin että et oikeasti kaikkeen muuhun ehkä sitten ennemminkin panostaa, mutta sitten se naama jää kyllä Mutta sen takia tässä on myöskin vähän semmoinen ongelma, että kun mä en oikein osaa meikata. Mm -hmm. Mä en omista juurikaan meikkejä just siitä syystä, että mä en, mä en äh, käytä niitä kovin paljon niin se tuntuu haas sulta, että miksi mä ostaisin niitä, kun mä en käytä ja sitten kun mulla ei oo niitä, niin sit mä en tietenkään, kun mä en päivittäin harjoittele sitä, niin mä en oikeesti osaa meikata kovin hyvin. Ähm, ja se on vähän semmoinen, että tottakai siinä sitten harjoittelma loppii ja, ja niin kuin voi, voi kysellä vinkkejä ja katsoa niin YouTubesta niitä videoita, mutta sitten se on myös että en, ei se nyt ehkä ole se mun juttu, Mutta kyllä se väli vähän harmittaa, että sitten silloin, kun joskus haluaisi laittaa meikkiä, niin sit mä oon että ei tästä nyt oikein Mitä pitää myös sanoa, että, että en, enpä ole mikään taitava meikkaaja sitten varmaan samalla tyylillä me, meikannut 20 vuotta, että jotain voisi tehdä tähän niin kuin kevennyksenä, niin tässä Vähän ennen joulua mallin olin tota Suomessa ja olin menossa syntymäpäiville. Ja vein ja tota, sitten tyttäreni hänen mummille hoitoon. Ja, ja mummi sanoi sitten minulle, että sä, niin, että sä oot menossa, että, että kuul, että tuu vähän aikaisemmin, että minä voisin meikata sinut. Ja mä menin siitä hyvin hämilleni ja, ja mä, niin mietin että, että onko on niin, niin hirveet meikit aina ollut, että mummikin katsoo, <tos> <tos> et, että tota, nyt on jotain tehtävää. Ja sitten toisaalta mä mietin, voi kauheeta, jos siitä tulee ihan katastrofi, niin, niin, niin mun iltakin on pilalla, kuinka mä nyt tähän näin. Mutta, ja tota, mä ajattin, no minä en halua häntä loukata ja hän niinku ystävällisesti tarjoutuu. Mm. Ja tietysti se oli oikein sukseen se mummin meikki. Noni, noni. Ja oikein, ja hän no, kysyi joo, minkälaisen joo. ja hän on siis käynyt että on just, tälle, ja no, tiiäks, hän ei että hän ei luo pohjaa tälle. Tiedätkö, Natsko, sulla on kyllä just tollaista meikkisilmät. Mun tämä meikkihistoria, kun mä harrastin sitä taitoluistelua, niin meillä oli kaikkia meikkikouluja siellä, kun me tehtiin itellemme ne näytömeikit jo, ja kisameikit. Niin, niin tota, mä tykkäsin siitä vielä niin kuin tosi paljon, mutta se oli tosi hauskaa. Me ollaan siis ihan joskus pienen, 11-12-vuotiaani opeteltu siellä meikkaamaan ja mä aina tykkäsin siitä niin kuin tosi paljon. Sitten jotkut kaverit eivät niin Paljon, niin mä tein sitten niittenkin meikit siinä samalla. Ja tota, sit oli se just, että mä en osannut mun hiuksia laittaa hirveen hyvin, niistä mulli oli tosi monenkaan diilit, että tota, laita sä mun hiukset, niin mä liimaan sun tekoripset ja sä laitan juttuja, Eli tota, mä tykkään, mut niinku, nyt, mun on pakko sanoa, laiskuus, ei niinku jaksa. Ja ehkä myös tällainen että mun mielestä, Niinku arkielämässä, että et mun mielestä niinku just vähän mitä puhuttiin, että näyttää ihan tarpeeksi siistiä, niinku ilmankin ja meikki Ja sitten on kiva tehdä se ero sen arjen niin, ja juhlannin. Niin, aivan, hmm. joku tällainen. Ja sitten säästää rahaa kans, kun ei meikkaa. Että mun mielestä se on just, että on kyllä palannut rahaa joskus meikkeihin, niin kiva nyt, kun ei enää hirveästi ostele niitä, että ei mikään meikki voida että sä kulut kuukaudessa, ja sitten sä oot siinä uudestaan ostamassa jotain neljänkympin, tiedät, että sä puteli. Niin, niin, tota, niin mun mielestä se on ollut sillä... Ja sitten mä en jaksa, mä en niin se niinku meikkien laittaminen, se on musta mukavaa ja kivaa ja niinku, hauskaa ja voin käyttää siihen aikaan. Mutta itse asiassa se, vitsi, mitä mä en tykkää, on sen poispeseminen. Se on musta, Myöhään niinku, keskellä yötä. Nimenomaan, lukuttaa. se on minusta ihan inhottavaa. sitten se on joskus, jos ei ole jaksanut pestää, ja sitten herät keskellä yötä ja sit se niinku, tuntuukin tosi epämukavalta. Ja, niinku, se on tää yksi niinku, suurimpia syitä. Et mä en vaan niinku, jaksa pois, pestä niitä pois sit sinne niin sit mä en oo, niinku, Mä näin tämmöisen otsikon pitemmästä artikkelista, en lukenut artikkelia, mutta se, se otsikko jäi mun mieleen, niin siinä oli, että, että, että, että, että mihin tämä maailma on mennyt, että kun äiditkin yrittävät nykyään näyttää tyttäriltään, niin siinä viitattiin tähän niin kasvavaan ää, no, hiuslisäkkeet ja, ja sitten tekoripset. Että tavallaan ja. se on nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus, niin. että sulla on ne tekoripset. Ja, ja sitten niin äidit räpsyttelee samallaan pampi räpsytty kun mulle mulla ei ole asiasta mitään mielipidettä, mutta se artikkelin kirjoittaja selkeästi häiritsi se, mutta en mä nyt koe, että se on joku ikärasismi, että saat tämän tän ikänen, että et saa laittaa niin tekemään. Myöskin mä kuuntelaisin ihan jo aikaisemmin, että miehet ei välttämättä pidä meikkaamisesta, koska sillä huijataan. Että tavallaan et tiedä, mitä sä oikeasti sä niin että kun sä näet naisen, niin, niin, tavallaan, se, tämä niin, niin joo, et, tavallaan se... Vähän niin kuin tää Tinderikin nää huijauskuvat. Joo joo, tavallaan se, että naiset pystyy niin paljon huijaamaan sillä meikille. Onhan se siis, jos taidokkaasti osaa meikata, niin kyllähän mm. sillä pystyy taikomaan mm. vuosia pois. Niitä pystyy myöskin taikomaan siihen naamalle, jos halutessaan tai, tai mm -hmm. jos vahingossa tota, näin tekee, niin, niin ei se aina, ei se aina automaattisesti nuorena mm, se meikata. Se, mutta kyllä, minua vähän harmittaa se, että mä haluaisin ehkä meikata vähän enemmän, mutta mulla yksi kynnyskysymys on siinä se meikkien ostaminen. Sitä valikoimaan niin. Paljon. Mä pyytän sinne mäkki ja pyytää, että ne että <laughs> ja, sun sinä on. sun ja Tavallaan mä, mä haluaisin ostaa aina samaa tuotetta, mutta mä aina valitsen sellaisia tuotteita, mit, mitkä loppuu tai joita ei myydä enää. Niin, <laughs> niin esimerkiksi tällä hetkellä mun on ostaa meikkivoide. Onneksi Mia ole täällä nyt, koska se on niin kyllästynyt siihen, kun mä valitan, että mä en saa ostettua yhtä meikkivoidetta. Et kun se sitä mun tämän ei enää valmisteta, niin, niin toto, mä nyt olis varmaan jo kuukauden päivä. Mutta nykyäänhän on olemassa näitä. Mä juon jotenkin tippunut kärryltä, kun eka, eka oli BB, niin sitten oli CC. Mm. ehkä jo VV tai HV tai, tai joko. Yeah, Eli tavallaan sun ei tarvi olla huolissa enää siitä, että se sävy on oikea. Et se on okay. vähän sellainen yleismaailmallinen mm -hmm. tasottava. Mm -hmm. Ka kaikki, Ka kaikki mahdollinen. Se sullekin no sullekin aina sellainen yeah. mm -hmm. yleis sellainen, koska tota, Sulle ei näytä hirveästi olevan mitään peitettä. Ei. <laughs> Ehkä mun täytyy. Totosin mä oon luetumaan tätä tallennassa käynyt. Äsken juuri tätä nauhoitusta kävin tuolla Stokkalla perimässä, Joo. mutta en mä sieltä mitään loppujen lopuksi ostanut. Onko sulla mitään tämmöstä conclusion tähän näin? Et, et kuinka, miten on elämä parempaa? Meikillä vai meikittä? Um, Mitä tilastot sanovat? Mä, <laughs> mulla ei ole mitään virallista, mutta mun omasta mielestä Ihmisten pitäisi pystyä tekemään, mitä he itse haluavat. Jos, jos haluaa meikata, niin siitä vaan. Jos ei halua meikata, niin mun mielestä se, se ei saisi missään tämmöisessä työpaikassa olla, olla, olla niinku vaatimuksena. että et, mä ymmärrän, no. että jos sä myyt meikkejä, niin silloin se on ehkä. Mutta toisaalta mun mielestä ei siinäkään, jos jonain päivänä tämä myyjä ei halua laittaa meikkiä, niin mun, mun mielestä pitäisi olla ok, että hän tulee töihin mm. ilman meikkiä. Et mun mielestä se ei pitäisi olla sellainen no. vaatimus. Mut, Mä ajattelin tähän ää, loppuun tehdä kolme tämmöistä meikkitunnustusta, okay. mm -hmm. ää, niistä ensimmäinen Opetta lottaa <laughs> välttämättä mutta voin, jos haluaisin okay. jotain kommenttia, niin okay. saa sanoa Ei ole mitään kovin, kovin suuria paljastuksia Mutta ensimmäinen on sellainen, että mä oon itse joskus 17-vuotiaana käyttänyt silmän mutta Mut en oo sen jälkeen. Okay. <laughs> no sen ei sun tarvii, kun sä aloitit, niin, <laughs> sitten, niin... Joo, niin joo. joo. Sitten. Mä en tiedä, mä oon silloin varmaan käynyt jossain kosmetologilla, ja se on myynyt, myynyt mulle sellaiseen, et joo, tää kannattaa aloittaa nuorena. Ja <laughs> mm. sit mä vielä muistaakseni säilytin sitä jääkaapissa, niinku se jonkun vinkkien mukaan pitää olla. Ja sit mä sit sieltä kävin aina... Sä niin, oot niin, ollut varveltunut nuori. <laughs> Nyt en oo enää unenvuoteen ajatellutkaan asiaa. Uh, Sitten kun, kun mainitsit ne huulipunat, että et sulta sulla löytyy aina niinku sitä samaa sävyä, niin mä voin paljastaa, että mä en ole ikinä omistanut yhtään huulipunaa. Oho, entäs Nys? huulikilto? Mä oon yhden huulikillon omistanut, okay. silloin mä olin joku 19. No, niin. Eli kun Puhun... sä lähet Reffille, niin sä et laita, laita... puulihunaa. Ei, ei, mä laitan vaan ihan huulirasvaa. Mm -hmm. Ja ihan väritöntä sellaista. Hei, niinku... Nyt, niitäkin on nykyään kaikennäköisiä, mutta on mm -hmm. myöskin se, että et, niinku... Sitten aina kun olen käynyt jossain, että joku muu meikkaa, mutta jossain ystä tämmöisen mm. mäkinpisteellä niin. tai jossain joku, niin mä aina haluan hirveästi laittaa sitä huulipunaa ja sitten se maan sen niin, se niin, Joo, se on muu tosi, vaikka mä ymmärrän, että se on tosi kiva ja niin, mä ihastelen mm. muilla mm. ihmisillä, mutta mulle se, että laittaa huulipunaa, se tuntuu niin vieraalta ajan mm. toisilta, että ihan mm. mm. <laughs> toinen ihminen. Joo. <laughs> <laughs> ja ja sitten näistä tekoripsistä, siis mainitse asiassa kerran mulla on ollut sellaiset, Pambit. Niin Oliko ne siis sellaiset kertakäyttö vai ei sellaiset? Ei vaan sellaiset, joo, mitkä joo. Niin laitettiin. <mmmm> ja ja mä olin lähdössä Ranskaan kesälomalle ja mä ajattelin, että hei, on tosi hyvä mm. idea. Et siellä sitten, että et, heillä niinku, mm. on lämmin ja, ja ollaan menossa ja et, niinku, tosi kätevä, mun ei tarvitse niinku, stressata siltä, että et, et just tämä meikin poistaminen ja muu ja kaikkea. Mm. Et, et me, me käydään viitsillä, että aina näyttää hyvältä. Ja se oli kyllä ihan, ihan Onneton suunnitelma sitten sen jälkeen, kun me tota päädyttiin muun muassa, että surffaamaan, niin mähän olin siellä Atlantissa sitten vähän väliä niin kuin... <hysy> <hysy> Vitset jää sinne. <hysy> oli olivat, kun niihin ei saa koskea, niitä ei saa hieroa. Mm -hmm. Ja sitten kun mä olin siellä, että nyt mulla on niinku merivettä silmissä ja miten mä sanoin, että mä olen ihan sokeena siellä niinku suurimman osa aikaa, koska en no. mä siinä launalla nyt pysynyt lainkaan. <hysy> Ei ole sen jälkeen pokey eikä vaikka on aika edullista ja täällä on paikkoja ja... Joo, mulla oli kans ne niin ku, silloin eka vuonna, kun mä muutin tänne niin muutamiin kuukauksiin mä sit kävin mut jo on samo muisto niin että oli ne kyllä aika epämukavat ja sit se mikä siinä oli että et siinä kestää hirveän kauan että ne tekee ne ja sit kun niitä kuitenkin pitää like, kerta kuukauteen käydä niin kuin Huolimatta. Niin siinä menee ihan hirveästi aikaa, kun sä menet jonnekin. Sit kun mä menin jonnekin sellaiseen vähän halvempaan, joka oli niinku kaukan täältä keskustasta, niin ekaa bussimatka sinne. saat saatiin niinku puolitoista tuntia makoinut siinä. Ja, niinku, ja sit kun sä et oikeasti voi tehdä siinä yhtään mitään, sä ette voi nukkua, kun ei sisään nukkahtaa. Jos sä avaat silmät, niin se joudut niinku puolitoista tuntia olla siinä ihan hiljaa, ja niinku, kun toinen laittaa niin tripsiin. Ja mitäs vielä Ni niin sitten sit kyllä häs tulee kans aika valliiksi vaikka se edullis niin siis mm -hmm. kun mä oon yrittänyt vaan miettiä että että kyllä mä niinku keksin 40 kuukaudessa mikä siitä tulee sit on, huh joku 120 eikö en mä en mä en mä sanon mut siis monta niinku 1000 siis 100 euroa vuodessa niin mä olen nyt miettinyt et, että ei niinku, ei tarpe. <hämmen> mä pärjään jo <Jonna. hämmen> <hämmen> Joo. Mutta tota, Tällaisia pohdintoja tällä kertaa meikeistä ja meikittömyydestä, Ää, ja tähän voisi loppuun nyt kuunnella Isaac Elliotilta, Elliotilta tämmösen lipstick-biisin. Remember, you had me fallin for you like it's September. You know I've been all over, girl, but I never I've seen somebody do the things that you do. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, so help me, the way I think about you, no, it ain't healthy. I can't erase the mark you made when you left me. And are you stuck on me just like a tattoo? Ooh, ooh, ooh, ooh. You made one step closer. Anywhere you go, I follow, baby. Can't get over. Every time I close my eyes, I see a lipstick can't believe that's so all she left me with She stole my heart and then she went with it Leaving me nothing but that last kiss And a little bit of lipstick Right now You probably halfway to another time Lately, you're taking up the spotlight in my daydreams I'm trying to keep it cool but I keep failing And anything I do reminds me of you ooh, ooh, ooh. Anywhere you go, I follow, baby Can't get over Every time I close my eyes, I see a lipstick I can't believe that's all so she left me with She stole my heart and then she ran with it Leaving in nothing but that last kiss And a little bit of lips. Your mom, your friends, they believe me too uh, I need you, but you need me too You know I got that sauce for your BBQ Yeah, I got that sauce, at the sauce on them Every time I eat, I got a floss on her Say so you wanna hit, I gotta talk on That hard work floss baby girl, we can ball on them Saying I record too much, she love this song And I don't talk when you in the club all night Do your thing, it does me no harm Just give me your love, baby, we alright Lipstick Yeah, we good I can't believe that's all she left me with the king, She stole my heart and then she ran with it, leaving me nothing but the last kiss and a little bit of lipstick. Ja aina Ajoittain löytyy, löytää tiensä tuonne lehtien otsikoihin on, on saamelaiset ja saamelaisten asema. Nyt ainakin vihme aikoinaan puhuttu siitä, että joku kehtasi, oliko missi käyttää saamelaispukua, joka ei ole, sitten ei ollutkaan oikea saamelaispuku. Mutta joo, niin sanottua ja saamelaisia asuu Fennuskandian pohjasosassa. Eli tämmöinen niin sanottu elävä alkuperäiskanta, ja niitä on laskelmien mukaan, heitä on noin 50-100 tuhatta, vähän lasketatavasta riippuen. Suomessa saamelaisia on 7-8 tuhatta, ja heistä noin puolet puhuu saamen kieltä. Tämä arvio, näissä, tämä suuri vaihtelu johtuu niistä niin, että, että näistä tunnusmerkeistä, että katsotaan, että kuka on oikea saamelainen, kuka ei. Näistä tunnusmerkeistä pitää löytyä muun muassa tämä kielen osaaminen tai sitten tämmöisen tyypillisen saamelaisen elinkeinon harjoittaminen. Saamelaisilla on oma kieli ja, ja tällä hetkellä on erilaisia saamelaisia kieliä on rekisteröitynä vielä niin kuin elossa olevia yhdeksän, joista kuudella on ihan oma kirjakielensä. Ja, ja erilaisia, su, su, ka, saamalaista kieltä puhutaan kolme, kolmea eri kieltä. Ja tota, aikaisemmin on ajateltu, että saamelaiset ovat on, on, tota, sukua suomalaiselle kielelle, no eivät ole, eikä, tota, eikä virolaisellekaan. Että tota, tavallaan se saame ei ole mitään sukua suomen kielelle. Ja, ja tota, joskus on arvioitu, että saamelaiset toistuu tullut Siberiasta tai Mongoliasta, mutta eivät ole tulleet sieltäkään, että nykyisen tutkimuksen mukaan niin Euroopasta saamelaiset tuli, tuli tuota, tuonne pohjoiseen Fennoskandiaan. Ja saamelaiset oli itse asiassa ensimmäisiä asukkaita, jääkauden jälkeisiä asukkaita fenoskandiassa Ja, ja tuota, se, että mikä sai Euroopasta ihmisiä lähtemään pohjoiseen, niin, niin tuota, sitä en tiedä ja siitä ei ole. Ei ole paljon olemassa tietoakaan, koska sitten taas niin kirjallinen kirjallista aineistoa tai, tai ki, ki, niin kuin kirjallisuuden osaamista ei löytynyt saamelaisista kulttuureista. Kuitenkin esimerkiksi viikinkien aikana tota, saamelaisten asumusalue oli paljon etelämpänä, kuin se on nyt ja, ja on olemassa varsinkin viikingit kuitenkin jo niihin aikoihin niin ki, kirjasivat ylös asioita ja siellä on niin kuin, löytyy merkkejä siitä, niin, että Viikingit ja saamelaiset tulivat hyvin toimeen. Ja on olemassa jopa tietoa, että Harald Kauno Tukka nai aikoinaan saamelaispäällikön tyttären. Viikingin aikana saamelaisia muutti myös Islantiin. Muutenhan me katsotaan, että saamelaisalueen on Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Nyt jos puhutaan, puhutaan vielä saamelaisten asemasta Suomessa, niin vuonna 1992 asetettiin tämmöinen laki, joka takasi sen, että saamelaisilla oli oikeus käyttää tätä omaa kieltä viranomaisten kanssa asioissa. No, käytännössä se tietysti tarkoittaa sitä niin, että, että ei välttämättä löydy viranomaista, joka saamenkieltä osaa, mutta sitten oli oikeus käyttää tulkkia, jonka mm -hmm. yhteiskunta maksaa. En mä tiedä, onko tämä teidän mielestä oikea tapa vaalia kulttuuria ja tämmöiset lait, jotka... Niin... Niin, sitten mä en sanon tätä, että tota, esimerkiksi kun puhutaan vaikka niinku suomenruotsalaisista, niin, niin tota, mun mielestä mä en ole oikein henkilö kommentoimaan sitä. Mä en tiedä, miltä tuntuu asua omassa kotimaassa ja niin, että mun omaa kieltä ei puhuta. Mun tuntuu, että se on sellainen asia, mitä ei niinku suomenkielinen suomalainen pysty kommentoimaan. Mä niinku, mun on, on... Mä niinku lähdin oikeastaan miettimään tätä sitä kautta, mm -hmm. että, että tota, jotta me halutaan, että se saamen kielen... Mm -hmm säilyy, mm. niin, niin tärkeämpää on mun mielestä se, että se kielen tukeminen alkaa sieltä nuoresta saakka. Mm. Ja, ja tota, kuitenkin suurin ongelma tällä hetkellä on se rahoitus. Et mm. Siis lapset voivat opiskella tällä hetkellä jo peruskoulussa saami kielellä mm. tai saamea, ja mm. he voivat jopa kirjoittaa ylioppilaat, mm. mutta se, se rahoitus ja se opettajien määrä on pientä. Mm. Että Suomessa on kolme yliopistoa kuitenkin jossa Tota, saa, Saameksi opetus tää voi opiskella saameen. Norjassa niitä on ö, hieman enemmän. Norjassa on kuusi kuntaa, jossa saamen kieli on, on tota, yksi niinku, virallinen kieli. Tota, Ruotsissa tilanne on aika lailla sama kuin Suomessa saamen kielen osalta. Venäjällä on muutama koulu, jossa opetetaan saamen kieltä, mutta saamen ei ole mitään virallista asemaa. Siellä, niin. mä, siis saamelaisilla on oma radio ja, ja... Niin, ja jo, Sami, Sami Oddasat ja, ja tuota, Ylellä on mun mielestä jotkut niin kuin, myös TV, mm. jos puhutaan saami. kieltä. Ja mun mielestä nämä on paljon parempia keinoja niin kuin, mm. ylläpitää sitä kieltä ja, ja kulttuuria. Äh, mä vähän otin selvää myös niin kuin, saamelaisesta historiasta. Ja, Mekin kun me mietitään niin kun usein menee saamelaiset ja lappalaiset sekaisin, mutta nimenomaan tähän saamelaiseen muinaisuuskoon kuuluu ennen kristinuskon valtakautta tämmöinen ihmisen ja luonnon välinen suhde. Sieltä tuli nämä shamaanit ja, ja tota, eläin eläintransformaatioihin, eli ihminen saattoi muuttua eläimeksi ja että kaikella elollisella on, on sielu. Ja, Lapin noidalla ja samanilla oli, oli niin tärkeä rooli yhteisössä. Mä en niin ikinä lakkaa ihmettelemästä sitä niin, että no, nyt puhutaan, että saamelaiset on tullut Euroopasta, mutta lakkaa ihmettelemästä sitä niin, että kuinka paljon äh, saamelaisilla on, on yhtey yhteyksiä äh, Amerikan intiaanien kanssa. Mm -hmm. Ja, ja tota, että et siellä on, asumus on samanlainen, mm -hmm. eikö niin? Mm -hmm. Meillä on nämä samaan, shamanit, niillä on poppamiehet. Mm -hmm. Sitten samoin jos saamelaisilla on, on tämä joiku, niin Amerikan intianilta löytyy hyvin samantyyppinen tapa laulaa. Että, että miten nämä tavallaan niin, niin täysin eristyksissä asuvaa alkuperäiskansa, että on niin paljon yhteisiä asioita. Se se, miten, miten ihmiset mm -hmm. toimii, jos on hyvin tämmöinen kiinteä luontosuhde mm -hmm. ja tavallaan se, mistä se tulee, miten selitetään maailmaa, mm -hmm. kun sitten sit se täytyy tulla jostain tällaisesta. Niin mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hy Hyvin niin. paljon. Joo. Joka jää, tapauksessa jää. mun mielestä se, että en, et on olemassa tämmöinen kansa, ja, ja meillä Suomessakin on tämmöinen mm -hmm. erittäin vanha mm -hmm. alkuperäiskansa, niin mä oon mm -hmm. sitä mieltä, että sitä pitäisi ehdottomasti vaalia, eikä Joo. sen saa niin kuin hävitä. Mm -hmm. Että <coughs> nyt on kuitenkin siitä huolimatta niin, niin esimerkiksi Facebookissa näkee hyvin usein tämmöisiä videoklippejä ja sitten tykätään siitä niin, että nyt oli, että Amerikan intiaaneilta kuhattiin on, on, siellä oli joku tärkeä vesistö ja sen reservaatin yhteydessä ja se uhattiin blokata niiltä ja Obama meni sinne ja näin. Ja nämä on totta kai on hirveän tärkeitä asioita, mutta se, että me suomalaisetkin lähdetään siihen hyvin voimakkaasti ja tunteella mukaan ja kauheita ja näin, niin kuitenkin meidän ikään kuin omassa maassa on paljon saman, samantyyppinen mm, tilanne. Mm. Että, eli saamelaisilla on hyvin vähän oikeuksia mm. alkuperäiskansana. Että, että onko se, että niin Amerikan intian tukeminen on paljon seksikkäämpää mm. kuin saamelaisten. Mm. Ja, ja toisaalta myös niin kuin se, että jos me mietitään esimerkiksi tämä pukkuskandaali, niin mä myös sitä miettää, että saamelaiset on ehkä, ehkä se, että niitä on syrjitty ja poljittu, niin niistä on tullut ehkä myös hieman liian herkkänahkaisia. Hmm. Tämä, tämä on muuten totta, siis tämmönen niin kuin... Niin Mä en, en, en, en halua sanoa, että he, etteikö heillä olisi oikeutta puuttua. Totta kai he, mm. heillä on, jos he kokevat sen, tuoda sen mielipiteensä esiin, mutta kun tuntuu, että saamelaiset nousee esiin ja otsikoihin vain tämmöisissä negatiivisissa jutuissa. tavallaan, jos siellä, tavallaan olisikin enemmän sellaista niin kuin positiivista suht suhtautumista siihen kulttuuria mitä saa käyttää, mi miten, miten ne haluaa heidät tavallaan, et, niin tavallaan, koska mä uskon, että moni suomalainen on ylpeä, että meillä on tällainen mm, alkuperäiskansa, er, er, er, alkuperäiskansa. meillä mm. tavallaan se on eksoottista sillä Tavallaan mä haluaisin ainakin tuoda sen esiin, mm, mutta mä en oikein tiedä, miten sitä uskaltaa ja miten sitä. Mm, koska ei ole sinne mitenkään, minulla ei ole mitään kontakteja sinne, Joo. niin tavallaan se, mutta jotenkin mä haluaisin. Niin kun... Koska minusta esimerkiksi tämä puvun käyttämäni nyt jossain Miss Maailma kisoissa, niin se olisi voitu nähdä positiivisenakin, mm. Hei, että sillä kuitenkin tuodaan, tuodaan saamelaista kulttuuria ja mulla on yksi tuttu, niin hän teki tämmöisiä käsityöjuttuja ja hänellä oli semmoinen saamelainen nimi ja hän käytti siinä tämmöistä saamelaista mm. kuviotakin ja mm. hän johonkin tämmöiseen saamelaisyhteisöön otti yhteyttä ja saako hän sen ottaa ja sitten Herran Jumala kun se tuli painosta niin siellä oli joku väkänen väärinpäin ja se, se niin aiheutti hirveätä mm. niin mm. harmitusta saamelaisissa, että, et, että tota, hekin ehkä voisi Joo, Joo. Niin Jotenkin vähän semmoista niinku kompromissia, tavallaan se, että kun maailma muuttuu ja, ja tavallaan sitä halutaan, niinku, en mä nyt sano, että kaikkea pitää kaupallistaa, mutta tavallaan jos nyt esimerkiksi Lappia ja tämmöistä niinku eksotiikkaa halutaan myydä, niin jotenkin se olisi kiva saada siihen heidän myöskin omalta osaltaan hyötymään siitä. Kyllä, siis saamelaisillahan mm. tämä, tämä Porotalo on niin semmoinen hyvin niin heihin mm. yhdistyvä tota... Saamalaista ei ole aina ollut tietenkään poronhoitajia talunperin perin oli, oli, kerättiin marjoja kalastettiin, ja kalastettiin. Siinä vaiheessa, kun tämä po, keskityttiin tähän poronhoitoon, niin heidän niin kuin, taloudellinen asemansa parani. Suomessahan poroja saa kasvattaa kuka tahansa, mutta esimerkiksi Suosissa on la, laki, että vain saamen kieliset saavat. Samoin mm. Suomessa on kylläkin, joo, se ei nyt liity saamelaisiin, mutta Suomessa on sellainen laki, että esimerkiksi tietyn metsästystä saa harrastaa vain ihmiset, jotka ikään kuin asuvat siellä pohjoisessa ja se on osa heidän elinkeinoissaan. Esimerkiksi niin ansoilla metsästäminen on, on sallittua ainoastaan vaan siellä niin elinkeinoissa harjoittaville asuville ihmisille. Mm. Tota, on tämmöinen ilo, että se on tämä maailman ö, työ. Niin labor tämmöinen sopimus. Nyt se hieno, hieno oikea termi ei tule mieleen, mutta puhutaan <tos> nyt ilosopimuksesta. Nyt on olemassa ilo ilosopimus koskien saamilaisten oikeuksia. Ja nyt miksi taas tämä asia on esille, on se, että Suomi ei ole niin sanotusti ratifioinut tätä ilosopimusta. Norja ja Tanska ovat. Ja tässä on ennen kaikkea kysymys esimerkiksi äänioikeudesta saamelaiskäräjillä. Nyt on näin, että, että saamelaiset halusivat tietysti itse päättää omista mm. asioistaan. Mutta se, että sä saat äänestysoikeuden saamelaiskäräjillä, niin se on täällä Etelä-Suomessa käräjäoikeus, joka päättää, että saatko sinä vai ei. Ja siinä ei ole olemassa mitään selkeää ikään kuin sapluunaa. Käräjäoikeus päättää sen yleensä sen perusteella, että puhutko sinä Kieltä tai onko sulla sukulaisuutta, Mut, mutta samassa perheessä saattaa olla ihmisiä, jotka puhuu sitä ja, ja toisia, jotka ei. Ja on olemassa paljon tapauksia, että samasta perheestä yksi saa oikeuden ja toinen ei. Ja, ja saamelaiset halusivat enemmän olla niin kuin itse päättämässä esimerkiksi niistä, näistä maista jossa he tai siis alueista, joissa he harrastavat poron tai tätä poronhoito elinkeinoa, että, että tota, ymmärrän kyllä heitä ja, ja toivoisin, mm -hmm. että, että tavallaan se hieno kulttuuri, että sitä saataisiin mm -hmm. enemmän esille. Siellä on mm -hmm. paljon asioita, joista voidaan olla ylpeitä. Mm -hmm. Jonnekin sinne Lappiin ollaan nyt tekemässä saamelaista museo. se on aika kiva. Minusta se on ihan iso hanke kuulemma. Ja okay, en ole ihan varma niin kuin, mitä, mutta missä tai niin kuin millainen museo tai mutta se kuulostaa ainakin kivalta, niin sinne voidaan ainakin kaikki joukoilla mennä. Tämä kanta-saamelainen kieli on ymmärtääkseni siis semmoinen, jota puhutaan nyt siis suomi, ruo, ruotsi, okay. norja. Et he ymmärtävät. Se ymmärtävät vai? Niin. Mä en sitä puhu. <lacht> no niin, no mun mielestä esimerkiksi sitäkin voisi niin enemmän vaikka, äidinkielentunneilla tai yhteiskuntaopinneilla. Koska mun se on tosi, tosi omituista, että, että mä en osaa yhtään ainulta sanaa saamea. Niin kuin se, että kuitenkin, että, että, että tavallaan se, että, että mä oon kuitenkin käynyt kouluja hmm. Suomessa ja niin kuin hmm. tavallaan mi, voi olla sitä ehkä, niin. en, en muista, onko sitä ikinä käsitellä sissä. Niin, Suomen on suomi musta tuntuu, että silloin kanssa niinku kosketaan siitä, ei se, ei ole, se ei ole millään lailla, se ei niinku liity niihin niin. suomalaiseen kantaa. Niin, niin, niin mutta siinä. mun mielestä Nevertheless the less siitä on, niin puhutaan siinä samaan aikaan. Varmaan aina, mutta voi tavallaan se, että sitten, sitten käytäisi esimerkiksi, olisi niin joku... Niin, mun mielestä vois olla enemmän, niin. koska se on kuitenkin yksi niin Suomen näitä... Niin, ja koska kieliopinat on aina myöskin kulttuuriopintoja, mm -hmm. niin tavallaan se on tosiaan näin, että ei ole missään vaiheessa tullut mm -hmm. Joo, mun mielestä vois ihan hyvin olla kyllä. enemmän. Tästä tämän päätteeksi Vimme, eli saamelaista musiikkia, kappaleen nimi on Tausua, ja se tarkoittaa jotain. <lopuhun> me ei käsitelty, jota on aina käsitelty. On vain elämää. Uudet artistit on nimittäin julkaistu. Ja Joo. niin kuin joka kerta, niin kommentit on, on jollain lailla negatiivisia, että miksi toi ja miksi toi. Surkeimmat valinnat ikinä. Joo, ja on myös tänä vuonna kommentoitu sitä, kun tämähän on ilmeisesti tulenut keväällä ja se on kuvattu siellä Espan. Niitä tavallaan tässä mm. vähän se, että on niinku liian pian. Mä oon niin kyllä samaa mieltä, että se, se vähän niinku syö itse itseään. Mm. Siinä, siinä niinku... Ehkä se tämän jälkeen haudellaan kun loppua nyt floppaa. Niinku näin. Mm -hmm. Mutta tota, toivotaan, että silti kaikkea hyvää Fugessa, ne on vai? <laughs> Okei, okay. okay. Sinne fugeen <laughs> teille vain elämää ja, ja tota, onhan siellä... Osaavia ihmisiä varmasti. Ketä siellä ja... on? No siellä oli se Olli Lindholm, jota okay. on haukuttu. Robin. Ai onks Robin? Sitten oli Joo. Nikke Ankara. Joo, jes. sitten kukas oli tää nainen? Eiks taaskaan ollut vanhempaa naista, kuin ei viime kaudella. Voi, vois olla. Nyt ei edelleenkään ei Robin, ole sitä... Robin, tää oli <laughs> <olisi>. <laughs> ei jee. ole sitä vanhempaa naista, kun ei sitä ollut viime kaudellakaan. Ja sitten on, joo, ja tota, sit oli Tikta. Siis tiedän Tiktak-yhtyen, mutta mulle tulee Tiktakista edelleen mieleen sen nami. <hah> <tämmönen, hah> oliko se 90-luvulla vai 2000-luvulla? Siis mulla on ainakin ollut joku kolme Tiktakin cd no, 2000-luvulla. Silloin silloin Se oli jo 90 joo, luvun loppuun 2000-luvun alku ja mä tykkäsin hirveästi. Ja näistä nyt tämä toinen, Peetra sukunimeä en, en muista, niin hän, hän on päässyt mukaan. mukaan. Kuullaan siis vain elämässä Kyllä, ja, ja, ja kuullaan tiktakkia nyt myös, tähän, tähän lopetamme. No niin, Hyvää moita, sunnuntaita, moita, tiktak! Moita, tiktak. Kustin